що батьки постійно на неї давлять, бо доня сидить у них на шиї, що змушена бігати й підтирати задниці вісімдесятилітнім дідові з бабою, які живуть у світі раннього дитинства і маразмів, що сусіди бачать, як ти щодня до неї ходиш і не робиш ніяких кроків, щоб, наче використовуєш чесну дівчину, морочиш її голову і принижуєш дивуєшся, бо не жодних сусідів не бачив, ще навіть не підозрюєш про їхнє існування. Усе вірно, милі губки, усе так, тільки одне не так. Ти нічого не робиш зумисно, нічого не плануєш, ніяких лихих помислів на серці нема, ніяких підступно ворожих планів не виношуєш. Ти ніколи не думав принижувати її чесне ім'я, просто такі дурниці ніколи не приходили в голову. Ти живеш, живеш так, як виходить, як написано, долею, бо життя це тільки нескінченна набридлива несподіванка, яка або затягується як важка хвороба, або зникає, наче дражнить, а вони в невданий момент знову з'являється. Цього неможливо передбачити чи прогнозувати. Живеш узгоджено зі свободою, а не за графіком чи розкладом. Але про це слід мовчати, бо милі губки такого не збагнуть. Для них це повна абракадабра. Північно-мадагаскарський діалект. Доступними і приємнішими для мили губок будуть натякання на кшталт. «Золоце, мій зайчику, зрозумій, Зіронько, все буде гаразд». Все владнається, зараз чорна смуга, минеться кицю, песику, кабанчику. Я тепер починаю розуміти твою поведінку. Ти живеш без мети, без майбутнього живеш, як прийдеться. Наше життя це як прийдеться, поважно промовляєш, наче людина, яка раптом осягнула сенс життя. Марто, ти нагадуєш мені трамвай? Він мусить мчати по рейках, якщо їх навіть нема. Ні, майбутнього немає тільки сьогодні, завтра, сьогодні, післязавтра, сьогодні, через рік сьогодні. Але ж це страшний шлях. Зривається з місця і хапає твоє обличчя руками. Любий! Вражено дивишся в її очі поглядом старогрецького трагіка і поволі починаєш усвідомлювати, що це невимовно прекрасні очі, розширені, зволожені, напружені від хвилювання. Марта помічає твої зміни, милі губки злегка розстулюються, мабуть чекають поцілунку. Не хочеш їх цілувати бо терпляче ждеш, коли вони видавлять порожнеча, аби їм не повірити, аби це слово прийняло тебе до глибини душі, крапиною отрути впало на серце, щоб аж мурашки забігали, чи опалило морозом, щоби болісно посміхнувся від цього слова, бо тільки тоді, певно, зможеш поцілувати милі губки, і не тільки поцілувати. Пауза. Мама дізналася, що твоя байдужість, твій спокій. Знову сльози. Господи, чому все так по-ідіотському? Пауза. З очікуванням дивиться на тебе. Вона дізналася, дізналася, що ми, тобто я, Ну, я тебе уважно слухаю. Не кажи так, бо це неправда. Невже знає про аборт? Поборюєш напливи важкого сну. Голова важче. Не стримуйся, аби не позіхнути. Вії злипаються і невимовно тягне додому. Закриваєш очі і там у темряві відчуваєш, як повільно рухається свідомість, вона тремтить тілець ледь зиримо поблизькає жовтаво-червоними кольорами, які за лічені секунди зливаються з мороком, а він незграбно рухається, ніби ніч у туманному місці, хоча і рухів не видно.